kad žena davat piestoga supruga u posteli ako on za, pokaže potrebu znači da za za njo. Kaže poslanik sa asrame u hadisu, koga kaže Buhari i Muslim, kada suprug pozove svoju ženu u postelju pa mu se ne odazove, znači bez šerijatski opravdanog razloga. A umor nije šerijatski opravdan razlog. Već ako je mrtva umorna, pala je zalijepila za krevet i ne može se pomjerati drugog. Ovaj, ali to je nešto mrzovoljna, ona nešto je, nešto je, čula nekakvu priču pa se ražalostila nešto je, emocije je pogodilo i tako dalje. Niš, ti su razlozi. Koje suprug tebi preči ti, dužan se njemu da zoveš. Znači, družan si da, da mu sve. I nekada žena ne treba dovesti ovaj u priliku svoga supruga da, da je moli. Da mu se odazove. A to se često dešava. Ona želi da on se ponizi, da nju moli, da u njoj nešto priča, nekakve priče lijepe, da u nju obradi da ona pristane da ono što on želi. To je pogrešno. Ti trebaš zati šta koji suprug hoće i prije što on progovori da vi znaš. Trebaš da on pročitaš sa lica da on želi čašu vode. Dok on nije ne progovorio, ti mu pi pij, nemoj govorit ništa. Tako žena radi sa svojim suprugom. E tako. Tako žena treba da postupa sa svojim suprugom, jer je suprug njen džennet il džahenneb. Tako rekao Muhammed ibnabdillah, rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I koliko će žena u džehennem pored svoga namaza i hijjaba i svoga plača na sečdama u džehennemu završiti zbog muža. A muž možda možda radi, možda kamatno posluje, možda ogovara drugije, možda gleda žene, možda i opet zbog jena završi u džehennemu. Nise. Islam neće znači od nas da, da glumimo vjeru. A vjerojte, braći, od danas jedan veliki broj muslimana, koji je po spolešnjem izgledu musliman, dok vidiš njegovo ponašanju, glumi vjerom. On je iznutra truhli panj. Truhao kao panj. Gdje god da turite unutra, to se propadalo Znači, nema ništa u sebi. Znači, njegovo ponašanje, njegove ophođenje, znači, prema svoje porodici je ovaj, vanrazumno. Žena je duža, dakle se da zove svome suprugu, kaže poslanik sa zemlom, a ako to ne učini, proklinjuje meleki. prokliňuje meleci svi, koliko ima. Došlo je ovdje sa određenim članom, svi. A nema na nebesima koliko za četiri prsta, da ne melek ni nasježdi ili narukuje, tako? Pa šta misliš? Ovaj. Sada misliš da su došli ljudi iz Fehdove džamije poslije Jacije i sakupu sa tebi ispod prozora i svi viču, Allah ga prokleo, Allahu propuni ga. Allahu, Allahu, pa Allahu, ti bi rekao, ljudi, stanite, molim vas, recite šta treba da se ja iskupim i hajte svoje kuće, molim vas, tako? Obični ljudi, možda, možda neko od tih ljudi ne klanja redovno, došao ovaj tako, zrde si usno Jacijo, hajde, klanja Jacijo sa narodom. A šta mi izbraća kada proklinjute me, svi melek, nikad Allah pogriješio nije, nikad nije, nijednu grešku učinio nije, i on prokline tu ženu. I ja zato kažem, moje mišljenje je stav, da žena neće odbiti čovjeka u posteli, osim da ima krnjavu pamet ili krnjavu vjeru. Znači mora imati toliko krnjavu vjeru, da joj je svejedno da, da izvrne se na leđa i hrče do sabaha, a melek je proklinju. I ona zna to, pozna to i pored toga ona po svom. Nema vjera, je krljava. A ako nije vjera, onda jeste pamet. Onda pamet je, sigurno tu ima, znači, krljavost velik. Znaš da te meneki problem do sabaha i ti bolo toga kažeš, ne zanima me, držiš nekakvo svoje dostojanstvo ili držiš ovaj, inac svoj nekakav ganjaš. Drugoj spredaj kaže sahe pa alejha men pis seme. Na nju je ljuto neko je na nebesima, znači Allah. Allah kaže, robkinja moja, Fato, spavaj, ja sam na tebe ljut, a ti spav. Jo. A poslanik ti rekao, Allah, Allah, poslanik, i oni su predaje, ovaj, da je negdje izvlačimo kliještima iz nekakvih zbirki, historije ili biografija, tamo Allah zna kakvi su mladici, Prost, sve došlo, ne bi o svojim hadijskim zbirkama hadijs je došlo. Kod Muslama i kod Buharije. Ljut je onaj koji je na nebesima. Ljute Allah na nju i ljute na nju svi je prokljuje do sabaha i ona mirno spao, kao da se nije ništa desilo i nakon toga nastale novi životni dan. Do šta mi se živao je bilo da ustaneš ujutro mrtva. A reci mi, Allaha kako bi se osjećala da se ovaj da tog da, da, da dana staneš pred Allaha za oželom, a On srdit na tebe? Nisi digla svoju sržbu. Jer je srdit ženu koja odbije muža, znači u posljed dok se ne vrati, dok se to ne, ne izgledi. Pa kako da sve sva da gospodara zaubre. I zato kažem da ljudi glume, ti moraš imati sve tekstove na umu. Moraš imati tekstove na umu. Babo te tvoj razljutio, znači igrati po živcima. Hoće da te isprovocira, ubijete ti kakve probleme pravi, al ti znaš da ne smiješ pojebati ni komšije. To se razliku raz ka velika, zašto prema svom babi trebaš spust svoj obraz na zemlju da te gaji po obrazu. Kako god da bio babo, bio mušik, bio musliman. I ne smiješ prema njemu grubo postupati, ne smiješ ti babu ovaj Kaže, babo me izdarvirao, babo me razljutio. Kako tebe babo može razljuti? Živje? Kako tebe babo? Šef te u firmi nikad razljutio. Ja šeti po glavi, radiš i prekovremeno i uzimati tvoje osnovno pravo, ništa te ne... nikada ti šef nije razljutio. Ali babo te razljutio. To je to je glumljenje, braću, šarijata. Šarijat hoće da ti imaš tekst ispred sebe, pred očima. I da ti paziš a tekst šarijatski, znači da ćeš, da ti te uzviš, ja da pitan za to. ali ženi dužnost znači da se pa da muž u svom naročito braću. Ovaj, to je žalostno, ovo se žale, žale se mnogim ustremanjom na ovu stvar. Znači ovo nije stvar koja je sad neko obaj duva nešto, imamo balon mi ga sad znači, predstavimo ga u nekakvom, nije. Ali to je problem, to je problematika. Ljudi se žale na te stvari. Muškarci se žale znači da imaju problema sa ženama. Cijeli dan kod kućne ne radiništa imate kućne poslove ne radiništa. Ima kućnih poslov ovijek, znači kućnih poslov zaista i nap Ali nisti živa bila, ona tamo radi negdje u šopu, deset sati, slomi se i opet kad dođe u sveti, poslaju i čekaju. Neće se, ona, ona, postimljena se neće sama složiti i urediti, i kuća će se usisati sama, nego opet to mora ona raditi. Te bi Allah podali da ne moraš da se svoju, ide uživaš, da od, možeš odmrt kada noći. I tvoj supruh se vrati nakon deset sati, nakon napornog posla, mjesto da ga dočekavaš, znači i vedna lica, da on ulazi u kuću, to sve zaboravi, on ulazi u kuću, a ono novi Ja tako? treba da ostaje znači, tu kuću na atmosferu i ona nađe ženu i onda ona pođe još jeli, naklapati i, i, i ovaj, pođe mu ne, ne, nezgode praviti i još treba onda ali šta je on bilo prije toga jer on je bio na ulici na ulici znači svih profila mogućih ja tako. ko želi gledati u boje, izglede, visine, širine tj. sve znači po, po, pomjerava kako želi i dođe kući svojoj i kaže mu njegova supruga ovaj, ma ona stop tabla <laughs> Ta, tako će se nositi I tako dan za danom i čovjekov ima slabi Iman muškarca slabi. A u ome pogledu muškarcu puno slabiji od žena Žensko može biti bez muškarca tri mjeseca Pet mjeseca, ništo Deset godina ostane žena nije se da Ona živi deset godine, živi svoj život Nekakav problem nije A muškarac se ovaj slomi Priroda muškarca je s te strane ja tako i zato večira muškarca za ka se kaže ovaj wahajru hunaka fil i ovaj odvojite se sjedima u posteljama oni se stavljaju da se odviju postelje zašto zato što ne ima nebu jedan kako se dvojite hoće ima jedno i to i to ne možemo na kojoj to postel na nekad ima samo jedno dio nego samo da je od njega tako pa kad jun kad je on u ciklusu jun ono u ciklusu znači, nema nema nego Ne može, znači, ne može je kazniti, ne može je pravaspitati ako želi da je šta? Da je pravaspitati. Dobro. U svakom slučaju, znači, ženi je duža za se odazove suprugu i u tom kontekstu nema razilaženja među, znači, islamskim učenjacima. Ne znači ovo što neki kažu, ne, ne, žena nema nikako pravo, znači, ona je tu programirana i da se njema odazove kad on treba. Ne, nije tako. Žena ima svoje pravo žena ima isto tako znači, ovaj pravo potpuno da se, da se, da se sa svojim suprugom naslađuje, kad, urećemo, kad dođemo do pitanja ovaj, ejakulacije van maternice, znači ima pravo da se naslađuje sa svojim suprugom, kao što on ima sa njom, ali ovdje je došlo posebno e, o to odbijanje zato što je žena u tom pogledu, znači ponekad e, njene su, znači, zahtjevi i potrebe su manje pa onda odbija često supruga i tada nastoju problemi, znači među, su, ti si najprišao da čuvaš svoga supruga i da čuvaš negu čast, Ovaj, ja dozvolimo da iziđe iz kućice nego što te vidi u najlepšem obliku. tako tako iziđe na ulicu da, da on znači ima tebe pred očima, tako. Jeste. I ima sa strane znači muškaraca uome ovaj nedotiranosti, u pogledu žena i onda do, dolaze i prače veze u pitanje i dolaze znači ovaj a, brakovi u pitanje što je zlo samo ko Ako se desi čovjeku da na ulici pogleda ono što je zabranjeno, pa mu, ovaj, padne na srce žena koju je vidio, jel? A dužan je da pogled, ovaj, ako može, jel' tako? Ovdje u ovim sredinima u kojima mi živimo, znači ovdje, ovdje, najbolje je da čovjek obara pogled da bude slijep, slijepcima najbolje. Onaj štap, malo se patiš da nađeš hud, ali, ali, miran si s srcem, znači ne možeš, ni sam se ne možeš, ovo su, ne su, ovo su, Ovo gdje mi živimo, sredina i način kako se ovi ljudi ponašaju u ovoj sredini, ovo znači od udara van bilo razuma, znači ljudi, ovaj ne, nećemo kazati, pa za pagana iz vremena Ebu Džehla, nego i iz, iz, iz, ovaj, iz kamenog doba. Ljudi su se koji su goli hodali, ljepše je nego što se danas ponaša. Nikakve znači pravila ne postoji, čovjek iziđe i treba... Ovaj, i treba da obara pogled, znači ne možeš se okrenuti lijevo, desno, da ne može biti nekako zlo, i najgore što ti moraš oti svoju djecu sa sobom, i djeca ode u polis, to vide oni se tamo na tramvajskoj stanici prigrlili, kao da nigdje nema ovaj nema zidova, da se sakriješ u zidove, ovaj, ako već želiš biti nemoralan, nego znači rade to ovaj na, na javnim mjestima, i to je ono što je poslanik rekao svoj ono mladi Isu, neće da stup su njih dan, dok se ne budu jahali po putima, kao, kao što se jaš u Magarici. Točno opisan, znači, hadis. Hadis je ostaklao, znači, vrijeme, kako će se dešavati, znači, pod... i onda kada je vi ste fanatik, fanatik. Ali kada čovjek pokvari, pokvari svoju, znači, prirodu, onda vidi sve ono što je loše, vidi dobri. Kaže poslanik, samo samo je, kada neko od vas vidi ženu, jedne prilike poslanik se vidio ženu, pa je došao, pa obavio potrebu svoju sa zajednjivom, koja je pripremila kožu, kožu za štabljenje. Znači, može se to desiti čovjeku, znači da vidi, pogleda tamo gdje je zabranjeno, vidio nešto, ima, znači, svoju suprugu gdje će obaviti svoju potrebu koja ga je natirala da gleda ili koja može prozrokovati jer ne mora. S tim što mu je zabranjeno da dođe i da ima kontakt sa svojom ženom, a on zamišlja ono što je vidio ili ono što nije video ili da je, a, ne smije. To je zabranjeno. Zabranjeno čovjeko da ima kontakt sa svojom suprugom i da razmišlja o drugoj ženi. To je pronivljena s jedne strane, hijanet i to je kad bi se mogu nazvati vid nekakvog maro, malog nemorala, ako bi ga smjeli tako nazvati. To se znači nesve, jesli? Kaže poslanik, sa kada neko od vas vidi, onda žena, kaže, prilazi u slici šeitana i odlazi u slici šeitana, pa kada neko od vas vidi ono što mu se dopada, neka dođe svojoj porodici, to će kaže spriječiti ga da učini el moral. A drugo ispredaj kaže tajne ainda, ainda, ona ima što i ona ima, je U smislu da one su žene u tom pogledu. Nije dozvoljeno ni jednom, to je 109.